Godmorgen og velkommen til Euronvestor Morgennyheder. Det er fredag den 9. juni, og i dag starter min historie om en milliardforvalter, der mener, at Carlsberg skal forlade Rusland hurtigst muligt. Vi skal også høre om en god nyhed til de danske boligejere og om fremtiden i Novo Nordisk. Til sidst runder vi af med nyt for saster der stopper med at sælge bestemte chokoladebarer ombord. Du lytter til Euronvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Carlsberg skal se at komme ud af Rusland, og det kan kun gå for langsomt. Det er holdningen fra aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Lars Hyding. Efter Ruslands invasion af nabolandet Ukraine har flere store virksomheder deltaget i en masse flugt fra det russiske marked, men den danske bryggerik igen er fortsat til stede, og det vækker kritik. I en kommentar torsdag skriver han, Jeg har kun et budskab. Kom nu bare ud. Vi har nedskrevet værdien til bruder Lavkage i forvejen. Kom nu ud, før det får effekt på resten af forretningen. I et interview med Jon Vester uddyber Lars Hytting sin kommentar. Jeg synes bare, det er et skidt signal stadig at være til stede i Rusland. Jeg er meget imod det, der foregår i Ukraine. Carlsberg skal ikke gøre forretning i Rusland. Jeg overvejer løbende, hvornår jeg skal lade fødderne stemme og gå min vej, hvis der ikke snart sker noget. Danske boligejere kan starte sommeren med en god nyhed. Boligpriserne er nemlig sted i maj måned, viser nye tal fra Boligsiden. Konkret er priserne på huse, ejerlejligheder og sommerhusstede. Det forklarer Mira Lee Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit. Hun siger, at boligpriser har det med at stige i forårsmånederne, men selv efter sæsonkorrektion er der tale om prisstigninger på landsplan på henholdsvis 0,1% for huse, 0,7% for ejerlejligheder og 0,9% for sommerhuse. Dermed er der tale om næsten uændrede priser på huse, mens både ejerlejligheder og sommerhuse er øget mere markant den seneste måned. Inflation og stigende renter gjorde, at boligpriserne begyndte på et stort dyk i sommeren sidste år. De seneste tre måneder er boligpriserne dog steget igen, selvom flere danske banker fortsat mener, at priserne skal ned. Miralie Nielsen har ikke endegyldige forklaringer på, hvorfor priserne stiger lige nu, men det kan være, at boligkøberne har travlt med at finde en bolig en årsskiftet, hvor de nye og forventeligt højere boligskatter træder i kraft. Vi forventer dog fortsat, at boligpriserne hen over 2023 vil falde yderligere for at kompensere for de store rentestigninger. Vi vurderer, at vi får huse på landsplaner omtrent tre fjerdedel gennem de forventede boligprisfald, Summer man ind, at det er særligt i København, at boligerne er i maj måned. Normo Nordisk har fået de vigtigste byggesten på plads, der skal sikre medicinalgigantens vækst i fremtiden, når flere af de store patenter udløber. Det siger Normo Nordisk forskningsdirektør Markus Schindler til Finans ifølge Marketwire. Selvom medicinalselskabet endnu ikke er i mål, er de vigtigste teknologier og sygdomsområder på plads til at fastholde væksten, når Normo store patenter udløber i det næste årti. Novo oplever for tiden stor succes med blandt andet sin fødemedicin, der er baseret på molekylet semaglutid, der har været med til at sikre tosifrede vækst. I år ventes omsætningen at rammen 200 milliarder kroner, hvoraf halvdelen vil komme fra semaglutid-baseret medicin. Forskningsdirektøren siger til medierne, der mangler helt sikkert noget fintuning, så man vil se os blive ved med at finde nye partnerskaber og skubbe til grænserne for videnskab og teknologi. Skal du flyve med SAS på sommerferie i år, kommer du til at lede længe efter daimer, oreo og Oreo ombord på flyet. Flyselskabet stopper nemlig salget af produkter fra firmaet Mondelez, der ejer de søde snacks, fortæller SAS norske pressechef Tonje Sund til det norske medie VG ifølge markedvejer. Årsagen til, at SAS har valgt at fjerne produkterne fra firmaet, er, at Mondelez i slutningen af maj blev sortlistet af den ukrainske antikorruptionsmyndighed. Ukraine vurderede, at Mondeles ved at fortsætte sine forretninger i Rusland bidrager til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine. Ifølge den norske pressechef behøver Sasses passagerer dog ikke frygte, at der kommer til at mangle små mellemmåltider under rejsen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på jørenvestor.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med. Thank you.